بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توقي وقتي اندللا درسنا ذاته تفسير القران الكريم اليوم توكوا كتابه سوره 15 سوره الهجر ينيا ايه 99 ان سمى منزهم سبحانه وتعالى الف لام را kama kawaida yetu herufu kama hizo tunamwachia mwenyewe mwenye Mungu mwenye Subhanahu wa Ta'ala kwani yeye ndiye anayejua ukweli wa mambo na maksudio halisi ya herufu hizo tilka ayatul kitabi hizi ni aya za kitabu cha Qur'an wa Qur'ani mubin na kisomo chenye wazi Kisomo chenye uwazi kabisa na ukweli na uhakika rubama yawadhu alladhina kafaru Itafika siku watamani makafiri ukanu muslimin kama wangekuwa waislamu. Hivi sasa wanapumbazika, wanababaishwa na maisha. Lakini itafika siku ambayo wao watatamani kama wangekuwa waislamu. Hivi Mwenyezi Mungu anawaambia wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam dharuhum wasilim bali yakulu ya wayatamattau walaw wa kistarehe wayulihim bil amalu wapumbazwe na mipango wa yao ya uongo. Fasaufa yaalamun mushun ya tu karibu tu ili ukweli karibu tu watambua hasara waliyoipata wama alaknana min qaryatin illa wa laha kitabu maalumu hadu kiangamiza kijiji chochote tulizoangamiza watu wake isipokuwa kwanza utangulia kitabu maalumu chenye kuwaonya na kuwaongoza na kuelekeza kuwa na kuuzindua Wakishindwa kishindo hapo kuzingatia kuzingatiana kufahamu ya lokusudiwa kwao inakuja kuja adhabu kwa wakati wake. ma tasbiqu min ummatin ajalaha hakuna umati unaweza kutanguliza muda wake wamayasafiruna wala kuchelewesha wakati ukishafika. Wakalu, wamesema makafiri ya ayuha alladhina unzila alayhi adhkaru bwana mkubwa ambaye unajidai kwamba uteremeshwa uwoni kutoka mbingoni, innaka la majnun amma huwa we mundaasin wewe mundaasin law ma ta'tina bil malaa'ikati kwa nini utoletai malaika wakaja kukusadikisha hayo hayo unasema kweli in kunta min as ikiwa wewe, ni miongoni mwawasa kweli maana nanzilu al illa bil haqq mnizingo wajibu kuambia kwamba malaika hatuteremshi kipuuzi puzi tu Hato malaika isipokuwa kwa ajili ya ukweli mtupu ambao ukikanywa inakuja adhabu. Wa makanu idha munzarin na hawatakuwa kuwa, waka hawa kuwa hawa wakati tukiwa malaika wakawa kadhibisha hawakuwa nyukupojewa. Wa makanu idha munzarin hawata wakati kisha kuja hiyo adhabu wenye kupewa muda hawapewi muda. Inna nahnu nazzalna Hakika sisi tumeteremsha kwako Muhammad wa Uwanyo wa inna lahu lahafidhun na hakika sisi wenye huo tutauzingatia tutaulinda tutahudumisha uoni wa Qurani tumnaoteremsha kwako na tutahudumisha tutaulinda uweze kufanya kazi maisha wala kad asanna min qablik fi kwa hakika tulikushapeleka kabla ya wewe mitumi na mijumbe katika mataifa yaliyotangulia kama yatihimu rasulin ila kanu bi yastahzi'un na hawa fikii wao mjumbe illa wanakuwa watu hao mjumbe huyo wanomfanyia shere na tashtiti kejeli na dharau kadhalika hivyo ndivyo wanapokuwa kadhalika mfano huo naslukuhu fi kulubi almujrimina tunaingiza tabia hiyo katika nyoyo za makafiri Makaafiri la uminuna bihi wa waamini wa mbinguni wa kadhhalat sunnatul awwalina lakini zimeshapita da za watu wa kwanza walio kadhibisha maonyo ya Mwenyezi Mungu wana ikaja adhabu ikawa Basina basi na wao waachie tu alaihi futahna alaihim minasama, na kama tungaleta kwao ayo adhabu tukaishungua milango ya mbinguni ikashuishi ikashuka atambuka manabudai fadhallu fihi Ika wana panda wa hiyo, panda ya ikawa napanda wao katika milango hiyo panda wakaenda kushuhudia mambo ya mbinguni kwa ajili ya kuwataka waamini laqalu inna sukkirat absar wasingaliamini bali waangalisaa kwamba huu pandaji wetu wa mbinguni huu kiri macho tu yamerogwa tu macho yetu tunajiona tunapanda mbinguni na kumbe hatu na mbinguni popote balna nahnu qaumun mas'hoorun wa sisi ni watu tumerogwa tu wa laqad ja'alna fi s buruja burujan mnyezungu anasema tumefanya katika mbingu buruj, Obits njia za jua na mwezi wazayyanaha na tukaipamba mbingu linadhirina kwa ajili ya watazamaji wa hafidhna tukailinda mbingu shaitani rajim kuyepusha na kila sheitani mbali na rehema mwenyezi ila manisirika samaa ispokwa Yule iba uskilizaji anaibiza uskilizaji Akapaa mbinguni faatbahu shihabun mubin Akafuatwa na cheche la moto lilowazi Pale tunapoona wakati wa usiku wakati baadhi ya nyakati na maeneo maalumu, E, kama nyota imetunguka kutoka mbinguni katika mbio katika anga halafu ikazimika shihabu ile ndio shihabu yanalengwa yale lengo hao wataidi wajeuri wa kijini wanaojaribu kupanda mbinguni Ati kunda kusikiliza matangazo mbinguni ili wajwe kuwapotosha wanadamu duniani wal ardh madadna hana aztuminyosha wa alqaina fiha rawasia tukaweka ndani yake majabari nanga wa ambate na fiha min kulli nuzuni. tukawatesha ndani ya ardhi hiyo tukaotesha kila vitu kwa uzana Wajana lakum fiha ma'isha na tukakufanyeni nyinyi ndani ya ardhi maisha mahadamu kuishi Wa lastum lahu birazikini. na tukakumilikisheni viumbe ambao nyinyi siyo mnao paziki nyinyi siwa mnao pariski, pariski kabisa sisi humba tunaa pamoja na nyinyi wa in min illa indana khazainu na hakuna chochote chenye mbele yetu Ndiko ziko hazina zake hazina za mazuri yote ziko pale leo wamanunazziluhu illa biqadarin ma'lum lakini hatuterenishi chochote kile chikina chana watu isipokuwa kwa kipimo maalumu wa arsalna riyaha Waisan alriyaha tumepeleka upepo la waqiha wenye wa kubebesha mbamiti fa anzalna minas samai tukaterimsha kutoka pande mbinguni ma'a maji fa asqainakumuhu Tukakunyusheni maji hayo wa maa antum lahu bi khazinin na wala nyinyi siyo mnao yastoree maji storee اذا maji tunazo sisi na muenyenzi wanasema nyinyi siyo nyeye kuyastoree kuweka kwa hifadhi mkoepata mkaya mtayataka mnapoyataka ni yapate wa ina le nahnu nuhyi wa numitu nagi kazizi ndoto na ofisha na tunu tunu huisha tunu kufisha wa nahnu alwarithi wa ndio warithi wa mwisho chote kile chote duniani walichokitumilikiwa na watu mmoja mmoja au kikundi au jamii au umati basi warithi wake wa mwisho ni sisi Mwenyezi Mungu Mwenyezi wanasema anasema Mwenyezi Mungu ndio mrithi yeye Subhana wa Taala wale kusema sisi ni kwa njia ya taadhimi nafsi tu lakini mrithi wa kweli ni yeye Mwenyezi wala qadhalimna almustaqdimina minkum na tumewajua wale walio tangulia kati yenu wala qadhalimna almustaferin nabiyetunawajua waliochelewa wanaukoja mwisho wa inna rabbaka huwa yaashuruhum na wako wa ndiyo yatakwa ya kusanya baada ya kuwafufua innahu hakimun alim ya mwenyezi mungu mwamuzi mwenye ujuzi wa laqad khalaqa al insana min salsali min sam'in masnun kwa hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na udongo uliyofanyika kutokana tope, na zo, zo tope chafu zinazozuaribika tope chafu zinazozuaribika zinakos na doa waljanna na majini nao khalaqnahu min qablu tuliuma bakablema nadamu min naris samum kutokana na moto mkali moto ambao unapenya katika tundu za shaari za mwili wa qala rabbuka lilmalaika hebu kumbuka muhammed pale aliposema wako Mungu al wako kuambia malaika inni khalikun bashara min salsalim min hama'in masnun mimina umbe binadamu Mwanadamu huyo atatokana na dongo, eh dongo lofanyika kutokana na tope zilizozoaza. faidha sawaituhu wakati nikesha kumuumba huyo, akakamilika wanafaktu fihi miruhi nikampolezia roho yangu ya uhai. Fak'u lahu basi ni lazima nyinyi mporomoke kwa ajili ya binadamu huyo, e, kwa ajili ya kiombe huyo mporomoke sajidina kutoa heshima yenu. Naam malaika hawakurudi nyuma hawakusita kabisa fa saja malaika walisujudi malaika wote wote kabisa illa iblisa haba isipokae ya likata tayakuwa masajidin alikataa kuwa yeye ni mmoja wapo katika jumla ya watu walioheshimika kwa adam qala agasema munyezingu ya iblisa ewe mkata jitamaa Malaka Allah takuna maasajilin kitu gani kilichokudhaa wewe usiwe katika eh, pamoja na wenye kumsujudi kutoa heshima kwa Adam qal akasema ibilisi kwa jeuri zake lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min mimi tu kama mimi sitokuwa mwenye kumsujudia kiumbe ambayo memuumba kwa na udongo udongo uliofanywa kutokana na tope tena mbozi zizoza ka fa minha Ikiwa heshima tokufu wangu na kazi iliyofanywa na mkono wangu toka toka peponi wangu fainaka rajimu, kwani wewe ni kijinga cha moto wa inna alaika alana na hakika kwako laana ila yaumid-din mpaka siku ya malipo kutakuwa ni kulani kandu popote ukapota jao watu watasema laanatullahi alayhi qala akasema Ibilisi. rabbi faamvirni ila yaumi yubathu wemo la basi anga lao ni pe muda eh, mpaka siku hiyo akufufuliwa watu qala akasema mwenyezi Mungu bainaka mananomdarin hai huo muda unotaka umeshapita lakini ila yaumil waqtil maalum Muda wenyewe ni kufikia siku ya wakati maalum ya kufa viumbe wote na waye utakufa. Halafu ninyote nyote pamoja. Kana akasema iblisi "Rabi bima waitani ewe Mola. ikiwa huyu Adam ndio sababu ya kunifanya mimi nipotee. La uzayinan lahum fil ardh. Ntawafambia upotofu hao watoto wake duniani." wala aghyinahum ajma'in an tawattasha wote ila ibadak minhumul mukhlasin isipokuwa wale waja wako miongoni mwao ambao umeshawachagua wanaochaguliwa qala akasema mwenyezi Mungu akasema mwenyezi Mungu hadha siratun alayya mustaqim hi injia iko nyu yangu iliyonyoka Inna ibadi wa wa ya waja wangu waongofu laka lakalayhim sultanu hunna wewe injia ya kuwapotosha illa man istabaka min alghawin isbukwa walwachach watakaw kufuata wa wewe katika wapotofu kufu wa na kufuwata wewe pamoja na wawo wa inna jahannama lamawaiduhum ajmain jahannam, ajmai. jahannam diyum yahdiao inyote wewe na wao la hasabatu abwaabih Jaanama ina milango saba liku libabim minhum juz'un maqsum kila mlango una sehemu iliyotengwa inalmuttaqin fi jannatin wa na wachamungu mungu wata miongozo yangu na miongozi ya mitume yangu watakuwa wao katika pepo na chemchem watatambiwa udkhuluha ingiyeni peponi bisalamin aminina kwa amani Hali ya kuaminika Mwingi anasema katika kuwasifu watu wa peponi Wanazana maafi sadurihim min Tutaondosha kile kilichokuwemo ndani ya nyoyo zao ambacho ni hasadi na chuki. Watabadilika wote wawe ikhwa anan kwa ndugu mmoja ala sururimutaqabilin wakikaa ya makochi kwa hali ya kuelekeana. La yamasuhum fiha nasab. Hawato fiku ndani ya pepo hiyo na tabu yoyote hata ya kugeuka kwa kumtazama mtu mwingine bali wote watakuwa wanaonana kiuso uso kwa uso hakuna mmoja atakayetazama kichogo cha mwanzake wamahumu minha bimkurajihin na walaha hawakuwa watu wa peponi peponi kutolewa hawatolewi nabii e ibadi mwezi zingo anawaambia mtume wake sallallahu alaihi Waelezi waelezewa wangu Anna al-Ghafurur Rahim kwamba mimi ndo msamehevu mberehemu wa anna adhabi na kaitaabu yangu huwa al-adhabul al alim ndio adhabu inayouma wana biihum kisha waeleze tena Waeleze an dhayf Ibrahim Waeleze kuhusu kisa cha wageni wa, jani, wa jani. Mutum, Ibrahim mtume Ibrahimu ali, Aliendewa na wageni na no, wakapita baina wa yao matokeo ya hadithi kama yatakofuata idhakhalu alayhi pale walipungia wageni hao kwa Ibrahim fakalu salama wakamwambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe, iwe, iwe kwako qala akasema Ibrahim inna minkum wajlun bona sisi nyinyi mnatoaogopa bona tumendia hofu kwa kwa kukuwa nini nyinyi Kalu wakasema wageni hao la taujalu usiogope Ibrahim usiogope wewe mtume na sisi ni malaika innaa nunabashiruka biqawlin 'aleen sisi tunakupongeza kwamba utapata mtoto mjuzi ismaeel qala abashartumuni ibraheema qawala izamalaiika iva nyinyi mnaniapa mna mnibashiria mimi kupata mtoto ala amasaaniyal kibaru katika hali ya kwamba umesha nifika uzee fa bi matubashirun hebu niambieni hasabu nibashiria nibashirieni kalu wakasema malaika bashar nakah bilhaqqi tumekuja kukubashiria jambo la ukweli ambalo ni kwamba wewe utapata mtoto mwenye ilmu, mtoto kiongozi mheshimika fala takun min kwa hivyo tunakuwasa usijikawa katika watu ni tamaa kala akasema ibrahim wamayqanat min rahmatir rabbi Nina ni kwa nani anaadhiboto kukata na rehema ya Mwenyezi wake. Hawezi kukata tamaa rehema wake. illa Allahu ispokoa potofu. Qal akasema Ibrahim, koeleza wageni wake. Fama khatabukum ayyuhal musadu. Basi hebu niambieni khasa haja yenu mlio kujia nyinyi wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Qalu wa kasema inna usinna ila qaumin mujrimin wageni wale wakimalaika kama malaika wana Ibrahim kwamba sisi tumetumwa kwa watu wa korofi illa ala luti isikuwa jamaa zake luti aile yake luti inna la muna juhu ajmain sisi wao tutaookoa wote wa lakini wale baki wote wale watakiona kisago mro atahwa isikuwa mke wake qaddarna tumeshakadiria انها la min kwamba yeye atakuwa katika watu watawabakia ndani ya maangamio. Falamma jaa ala loti ni musallon walipo wajia jamaa zake loti wajumbe wa Mwenyezi Mungu malaika wale qala innakum qawmun kanun loti aliwaambia wageni hakika nyinyi sisi ni watu hatukujui ni sisi nyinyi mbona hatu hatujakuelewa hatukufahamu ni watu gani قالوا bima ببلجئناك بما ya فيه يمطرون وقال بيلوت Sisi سنسituwaletea hawaja mazoo Kila ambacho wakifanyewa wasiwasi cha adhabu ya munjezim wa atainaka bilhaqqi wa inna la sadiqun Natumikujia na ukweli na sisi tunachosema ni cha kweli fa asri bi ahliika bi qitrin min al Kwa ko hivyo tunakuwaelekeza Uondoke na aila yako ndani ya kijiji hichi pamoja na kipande cha usiku tabi wa tabii wewe utanguliza hawaja zako wawe mbele wewe mwenye mayao wala yaltafit minkum ahat nasizunguke kutazama nyuma mayangoni mayangoni yoyote. qumbu haithu tumarun ndende ni uko, mlikoelekezwa mwende wa qadaina ilayadhilika al'amra Yaziman tulipitisha juu ya yalut Tokyo hilo annadabir haؤلاء maktu'un musbihin. Kwa kumwambia kwamba matokeo maendelezo, ya jamaaha hawa korofi kesho asubuhi yatakatika maktu'un musbihin yatakatika kesho asubuhi. Waja ahalu madina watu wa kijiji ya kwa furaha kabisa watu wa korofi wale wanapenda kitendo cha lewati kala lote akamwambia jamaa zake hao inna haؤلاء ضيفي jamani nyi hawa ni wageni wangu fala tafdahuun msin fadhaim msinkashifu watakullah mgoben mwezingo wa la tokuzuni wala msindhalileshe qal wa kambia aw alam nanhaka anil wa nan alamin wewe sisi tumekataza kwamba usikubali kukaribisha wageni wote hapa Lugha ikiwa wataka atakwaheshimu iko basi wasult wa ganya. luthi Lugha atakambia ha ula banati ikiwa kweli ninyi ni wanaume basi hawa mabinti zangu wanawake in kuntum ikiwa mna haja tulo ta starezenu Mwenyezi Mungu amemwambia mtume wake la amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun Tunakupea pia weloti hawa jamaa zako wako katika ulevi wao wanasurura hawajui kipi kitawafika fa akhadhatuhum sayhatan uqashaqau kulla adhab wa wa alfajiri, wakati waqata juna tatchamooza nataka, nataka kumgeza ukali wake fajalnaa aliyaha safilah vijiji vyao, vijiji sab'a tukabibirkiza kufanya juu chini chini juu Waamtarna alayhim hijaratan min sijje la takawa Yoyao wa yamawi ya moto Inna fi dhalika la ayatin lilmutawassime Hakiqa dunia kuna dalili za wazi kwa watu wanaofuata mambo wanaofuatia matokeo lilmutawassime kwa watu wanaofuatia matokeo Wa innaha nakik ya hiyo ya luti la bisabili muqim ipo katika njia ya wazi kabisa wasafiri wote wanaosafiri kutoka Sham na Shami na Misri na Iran basi unaepitia milio Inna fi zalika laayatallil mu'minin Hakiqa ndani ya hatua hiyo iliyochukuliwa kwao kuna dalili za wazi kwa watu wanaamini wa la aikati la aikatil Na kwa kweli walikuwa watu wa kijiji cha kichaka nacho kijiji cha kichakani walikuwa watu hao ni madhalim wa wa biashara wa wa wateja wa baishaji wa wageni fa ntqamna minhum na wao tkaangamiza wa innahuma na hakamilihii mji wa lomut na mji wa aika na biishuaib min miji hiyo labi imami mubini ipo katika iko mbele kabisa labi imami iko mbele kabisa kwa ya wazi wanaiona wote wasafiri wanaosafiri wala kadhaba ashabu lhijiri almusalin na kwa kweli wale watu wa hijr kuikadhisha mitume ya mwenyezi wa atainahum ayatina na tuliwapa dalili zetu fakanu anha muaridhin wakawa dalili hizo wanazipa mgongo hawazisingatia na bostahiki wakanu walikuwa yanhituna min aljibali buyuta wakichonga katika majabali kufanya majumba آمنين وكيشي كوامان فا اخذتهم الصيحه كواشي كوكيل للعذاب مصبحين اسبوعي بعدا كون كذبيشا من صالح عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فما اثنا عنهم ما كانوا يكسبون هاي كوسايديا كويهوشنا عذاب منينزمو ياله وليكو واكيا تشما وما خلقنا السماوات والارض ana sala hatu kuyumba sisi mbingu na ari mana nabile bimakati yake illa bilhaq isipokueni kwa ukweli ndipo ukweli tutulule ngaka wa inna sa'ata laatiyatu na kiyama kinakuja ambacho ndio mwisho wa yote mwisho wa yote ni kiyama wasfahisafa aljamee wapooze uzo mwema ina rabbaka huwa alkhallaku lalimu Haqika wako ni yeye ndiye mumbaji mjuzi. Walqad atayna kasbaha min almathani. Mwenyezi Mungu akiwa akim bainishia mtume wake kwa njia ya fakhrin naku anamwambia kwa hakika Muhammad tumekuletea wewe sura yenye aya 7 zinazorudiwarudiwa wal tulifuata walquran alazim tumekuletea bila bila kisomo cha utukitukufu cha uwazi kabisa sasa baada ya hayo tuliokupa ya utukufu na heshima na hikima na busara na fadhila la tumu danna ila الى ma امام ما usipeleke macho yako kufuatilia fuatilia. zile stare ambazo mbazo tumewasheshia azuaja baadhi yao minhum mngonima wala tahzana alaihim wala usihuzunike juu yao wa akhaw fiydina hakal lil mu'minin in amisha baba lakum la hurma wa mabenzi qaw amini wa qulna usama inni ana an-nadhiru al-mubin mimman khawfishaju babas manezumgu anaambiya mtunaake muhammed sallama kama anzalna ala al-muktasimin tumekoteremshia hayo tuliokoteremshia kama tulivoteremshia wale weny kujawiya sharia za mungu alldhin ja'alul qur'ana 'idhin ambao wanakifanya kisomo cha Mwenyezi ni baadhi baadhi wakamini na baadhi wakakufuria faw rabbika lanas'alannahum ajma'in tunakuwapiya kwamba tutawauliza hao wote ama kanu yamaluna ya tutawauliza kuhusu yale waliokuwa wakifanya fasudaa bima tu'mal wewe juu yako wazi kueleza wazi kwa kile kilichowamrishwa na Mwenyezi Mungu waaridhani mshrikini wape mgongo wa ina wa kafainaka almustahzi sisi si tutakutoshaleza wewe na makero ya hawa wana kukufanyia shere na kejeli tutakutoshaleza alldhina yajaluna ma allah ilaaha ambao wanomfanyia mwenyezi kuwa na mshirika ngumangene. Kwasa ufaalamu. Waachopambazike, waapa opambazana, wadanganyane, wadanganyike. Mwishowe karibu tu utajua. Kwasa ufaalamu karibu tu utajua. ukweli ulivyo. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. na Mungu wake mnakusubhana wakimwambia kwamba walaqad na'lamu kwa Wala hakika tunajua annaka yadhiku kwamba wewe inafinyika sadhuruka moyo wako. Bima yakuluna kwa yale maneno ya fedhudi wanayosema wajinga lakini usishughulikwe fa bihamdi rabbik mtakashe kwa sifa zake mara wako wa kuni na na uwe miongoni mwa watu wana kumsujudia Mwenyezi Mungu waabud rabbaka na uendelee kumwabudu bali katika aya yetu ya tisa ambayo ni aya ya mwisho ya surati Mwenyezi Mungu anamsisitiza mtume wake Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam akimwambia wa'budu ya hatta ya yaqin endelea kumwabudu Mola wako endelea kumwabudu Mumba wako endelea kumwabudu Mlezi wako mpaka ukweli wa kifo wa kuondoka duniani na kuhamia peponi haya ndiyo mausio ya mwisho ya sura hii suratul Hijr ya Mwenyezi Mungu aliyokualimu mtume wake mafunzo au mahusiano ambayo tunatakiwa na sisi tuige e, kama alivyokuwa mtume sws. Tumuabudu mwenye zimgu mpaka mwisho mpaka dakika masho ya maisha yetu. Allahumma j'alna yaa karim bi tadhkiri kam muttabi'in wa li kitabika nabiyyk muttabi'in wa ala ta ta'atik mujtami'in wa tawaffana rabbana muslimin wa walidine, wa, uladana, wa ikhwana, na ahiba, na jamia muslimin. Bi rahmatika ya arhamar